У відділі кадрів вони заповнили анкети, написали заяви. Їм сказали, що можуть проходити медогляд і виходити на стажування хоч зараз. Попередили також, що зарплатню виплачують у повному обсязі, хоча із затримкою на місяць і частинами. Та хіба були кращі чи інші варіанти? Подружя, задоволена результатами поїздки, вирішила одразу з'їздити в село та відвести харчі для барсика. «Нема вдома кота», – повідомила сусідка. Щойно потеліпало гайда по дівках бігати. Не хотіла випускати з хати, так він мені таке влаштував. Валентина Петрівна емоційно розповідала та жестикулювала руками, нявчав як ненормальний, а потім ще й настяв у капці. «Що мені залишалося робити?» Випустила на двір, так чотири дні не приходив додому. Приплівся худющий весь, вухоподрне, голодний, що поробиш, не дарма ж, кажуть, березневий хід. Прийшов березень, з ним тепло, тож наївся, добу відлежився і знову кудись подався. Добре, що Стефанівна не бачила, як він схуд, бо ще подумала б, що я його не годую. До речі, коли вона збирається додому? Настя розповіла, що не може додзвонитися до матері. «Повернеться», – впевнено сказала сусідка. «Можливо, телефон вкрали або загубила?» «Я теж на це сподіваюся», сумно», – сумно промовила Настя. «Не може не повернутися, бо незабаром час садити город, як без нього. Стефанівна для вас усіх старається, хоча і вам допомогти. І Володька незабаром звільниться, і Ніну чекає». «Так-так, ви не переймайтесь, мати повернеться, і вже скоро», запевнила Валентина Петрівна. «Будемо разом садити город». Вона мені обіцяла насіння якихось огірочків, які рясно-рясно родять. «Вибачте, але ми з нічної зміни перебила її Настя. Ще й не снідали». «То ходімо, я вас нагодую», – запропонувала сусідка. «Дякую, але ми поспішаємо», – відмовилась Настя. «Чекаємо на лікаря». Після обіду повинен прийти оглянути Генека. — Іде на поправку? — Так. А як там Люда? — поцікавилася Настя. Бо з Людмилою вони виросли разом, дружили. Потім вона переїхала в Суми, тож тепер бачилися рідче. Лише зараз Настя згадала, що вже тижнів зодва не телефонувала подрузі дитинства. — А. сусідка невдоволено махнула рукою. «Не можу я з нею спокійно розмовляти». «Чому?» «Повністю зомбована телевізором», – пояснила Валентина Петрівна. «Намагається мені довести, що нова київська лада – не фашистська хунта. А я знаю, що тепер добра не чекай. Дорвалися до влади фашисти». Настя ж спалахнула. Валерій, знаючи дружину, зрозумів, що розмова має всі шанси закінчитися сваркою тому одразу смикнув Настю за рукав. Годі вам язиками плескати, навмисно, невдоволено сказав він. Ще росинки в роті не було, а вам обиляси поточити. Добре. видихнула Настя. Вона подякувала сусідці за барсика і на прощання сказала. Я сьогодні ж зателефоную у Людмилі, бо так замоталася в справах, що й вгору ніколи глянути. Воно й не дивно підсумувала сусідка. Не догладіли, сина, тепер маєте клопіт. Опель уже відгукнувся запущеним двигуном, тож Настя поспішила до автівки. Настю, мовив Валерій, коли вони рушили, вислухай мої поради, тільки, будь ласка, мовчи. Гаразд. Ти можеш мати свою думку, це твоє право, свої погляди та переконання. Але я прошу тебе, не загострюй кути, якщо вони й так гострі. Не потрібно нав'язувати свої переконання іншим. Вони теж мають право на свої погляди, на свою думку, можливо, хибні, але свої. Ти ж бачиш, як зростає напруження в людських відносинах. Одні кричать Почуйте Донбас, інші волають дослухайтесь Києва. Не потрібно протиставляти схід та захід. Ну, відшумів майдан, загинули діти, батьки і чоловіки досить. Незабаром все стихне і час розставить. Усе по своїх місцях, а своїми доказами. Ти не зміниш думки ні майданівців, ні антимайданівців, бо кожен уже визначився. Тож, чи не краще помовчати, ніж розсваритися з усіма, з ким можна? Мене просто бісить. Ось я про те й веду мову, спокійно продовжив чоловік. Тримай свої емоції та переконання при собі. Я теж не згоден з новим керівництвом країни. «Майдан, вважаю, помилкою». «Помилкою?» У Насті спалахнули щоки. блиснули недобрим вогником очі. «Тож поранення сина теж помилка? Він пролив свою кров за кожного з нас. Не він, а ти повинен був стояти на Майдані. Тобі не набридло жити так, як живемо ми. Нормально ми живемо. Ще невідомо, як при новій владі будемо жити», не підвищуючи голосу, сказав Валерій. Ти впевнена, що життя покращиться, що країні краще буде в Євросоюзі, аніж у Союзі з братами-слав'янами? І з чим Україна прийде в Європу? З голими сідницями? Потрібніми там, як п'яти колесо возу? Настя мовчала. Вона пильно вдивлялася в дорогу, не хотіла побачити там щось незвичне чи рідкісне а між її бровами залягла зморшка. «Чому мовчиш?» – звернувся до неї чоловік. «Нема чим крити. Мені нема чого сказати батькові, який міг втратити сина, але залишився при своїх інтересах. Я не буду сперечатися з людиною, яка не поділяє переконання свого сина і вважає його пролиту кров марнотратством». До самого дому вони їхали мовчки. Настя трохи заспокоїлася, коли почала відволікатися думками. Вона згадувала дитинство, свою подружку Люду, з якою була вода. Шкода, що зараз вона далеко. Людмила працювала в одній з обласних газет Сумщини, була одружена, але родині Бог не послав діточок, тому всю себе вона віддавала улюбленій роботі та чоловікові, з яким жила у злагоді. Потрібно не забути їй зателефонувати, подумала Настя, підіймаючись сходами будинку. Удома на кухні вона побачила за чаюванням свекруху та її незмінну подругу Семенівну. Настя привіталася. Не дуже радувала присутність сторонньої людини саме зараз, коли хочеться спати, і вона стомлена та голодна. Зараз потрібно розігріти поїсти собі та чоловікові. Він пішов відганяти машину на стоянку. Настя мовчки налила борщ у миски, поставила у мікрохвильову піч, примостилася на краєчку стола, щоб нарізати хліб. — Де ви були так довго? — запитала свекруха. Потім розкажу. Не зараз, — відповіла Настя. — Я дуже стомна. А як там генник? — Добре, — відповіла Лідія Іванівна. Він нагодований. Зараз потихеньку ходить по кімнаті. Хочеш, скажу тобі відверто, звернулася до Насті Семенюна і, начекаючи згоди, продовжувала. Ви всі винні, що сина не вберегли. І в тому, що сталося з ним, найбільша провина лежить на тобі, Насте, як на матері. Ти повинна була падати на коліна, чіплятися йому за ноги, плакати, молити, але не відпустити на Майдан. Ти йому дозволила поїхати туди, тож тепер підіймай його на ноги. Та доведи йому, що він попав під недобрий плим бандерівців, хай їм грець. Лише на Донбасі працює тий народ, який годує всю країну, і їх невдячних також. Ну помилився хлопець, так нехай хоч зараз за розум візьметься. Еник добрий, чуйний, ось таких американців і ловлять на гачок. Я читала, що план свій вони вже давно розробили. «Залишалося лише знайти таких, вибач, дурників, як твій син». Настялець стримувала себе, щоб не дати вибухнути вулкану, який вже клекотав у її душі. «Я ні про що не шкодую», – сказав Геннадій. Усі повернулися і здивовано подивилися на хлопця, що стояв у дверях. «Я все чув, і хочу вам, Семенівно, сказати, що я сам, чуйте самостійно, без матері прийняв рішення». Діхати до ківу.